Защо средновековието и то ранното средновековие се превръща в фокус в новия роман на конституционния съдя и първи демократично избран премьер на България след 89-та година Филип Димитров? Утре, четвъртък от 18.30 е представянето на книгата Братя в Съюза на архитектите. Сега за мен е чест да кажа добър ден в ефира на Хоризонт Лобът. Добър ден! Филип Димитров, пак, пак да го представя, конституционен съдя в момента, първият свободно избран министр-председател на България след падането на Берлинската стена от ноември 1991 до 30 декември 1992 година, почетен професор в нов Български университет, също така. Романът Братя е третата ви историческа книга. Този път се връщате към средновековието, 9-10 век. Какво в този исторически период провокира вашият интерес? Значи, първо, малко се притеснявам, когато ме представят с толкова дълги политически характеристики. Да, това е моята биография. Аз, да, наистина съм бил всички тези неща. Но когато човек пише, това може да бъде ползвано като някакъв вид опит, но, но нещата не трябва да се смесват. Не да казвам писателят или бълтроф. Второ, защо този период? Признавам, че имам вкус към историята от много давна. До сега съм се опитвал да навляза в 14 век, повече си божевяха Господи в 1 век и така Христовите следовници са светлина на човеци. Това, което вероятно по-важно е така човешкия план, който те хваща. Признавам, че започнах с мисълта да напиша нещо за Лусиан и Пресиан, двамата с най-големи синове на Иван Владислав последния български цар, падането на, на първата българска империя. И, а, и всъщност, може би, думата империя е валидна точно само за тази първа българска държава, но заравяйки се в източниците и в данните за тези хора, видях, че нищо от тези неща не може да бъде обяснено, ако ние не се върнем назад до практически кирови методи. Mm -hmm. Тоест до момента, в който а, тази огромна за времето си държава България, бива християнизирана и влиза на историческата сцена вече като претендент за онова особено нещо, което ние не можем да си представим със съвремени понятия, което е християнската империя. А, разбира се, това е така голямата част, нали, в повърхността, по опака, под който се развиват е, всичките човешки събития. Естествено, когато човек пише книга, човешките събития са важни, затова и на първата страница вместо предговор, си позволих да напиша, че историята без теца е като нощно небе без звезди. Непонятна и скучна. Клио все пак е моза. Това е така и наистина лицата са осъзаеми в този текст, в този роман, тъй като се чете като роман. Но това, което ми е много интересно, вие споменавате тази смяна на парадигмите, християнизирането, това, че всъщност не можем и да говорим в етнически или национални определения, защото говорим за един период в който наистина трябва да гледаме цялото, не етнизирани територии... Значи, когато се качвахме по столбите, вашите бъвезно сътрудничка, ме попита... Редакторката ни, за, е кой, да, за кой период е това и, и за коя страна. Я си отговорих малко нахално, че всъщност този въпрос най-негово обичам, защото всъщност не можеш да разбереш... Как става така, че се развиват отношенията между Борис, да речем, и Владимир по някакъв начин, ако не разбираш динамиката на процеса в отношенията между Ростислав и Людвиг немски и въобще цялата история, която се развива в така днешната речем, на Франция, тогава в бъдещата Германия, с която България в този момент влиза в много тясно общение. Не можеш да схванеш поведението на Симеон спрямо Византия, ако истински не изследваш поведението на тусколанските папи в този момент и защо той преемно избира тази посока. И така нататък и така Това нататък. Това означава ли, че онзи свят, унази а... реалност прилича на днешната, в която все по-малко ние можем да гледаме етно-териториално на на света и на обединенията, от които сме част. Нещо няко като Европейски съюз навеконието. Ако пък употреблявате, употреблявате те, термина етно, очевидно, за да въведете този модерен аспект в нещата, хората не са се мислили точно по този начин тогава, вероятно. Тогава вярата. Начина по който тече литургията, ако щете, словото и езика, следователно, са има имали много по-голямо значение, отколкото етноса, е, защото схващането за етнос тогава, ако въобще е била употребявана думата, била е, е било много по-тясно свързано с някакви съвсем локални връзки и може би от там идват и някои недоразумения в следващите епохи. Или езици? Може би езиците са малко по-късни. <laughs> Искам мен... да кажа разделението да. между тях, защото очевидно в, в Германия преди Лютер са говорили на по много различни начини. Винаги има някакъв такъв организиращ елемент и между другото кирови методи са направили точно това. Те са създали един език, който е, ние си казваме, че това е, е говорим език на, на, на мястото. Да, така е в смисъл, че хората са го разбирали, но то е изкуствен език до толкова, доколкото трябва да бъде разбиран от всички, които говорят разнообразни диалекти и наречия. Аз усетих това нещо и всъщност за мен беше голямо преживане, когато пишеха а, и поживяха господи, където се опитах да конструирам по някакъв начин такъв език, който хем е, е някакси старинен, хем всъщност не е старин, ние се съвъщенно разбираем на български съвременен. А, нещо, което а, в една много микростепен нали, напомня на онези процеси, които всъщност са извършни с езиците във времената. Че земете гръцкия катаревост. Не? Той също е един измистен език по някакъв начин, но разбираем и ползвам в продължение на делът в време. Сега, за мен е много интересно а, това, което правите с, с описанието на, на смяната на идеологическите парадигми. Води ли това до реална свобода или само Но, до ли, усещане да, на, за свобода? Ако, ако сравним... Се обясним, ето сега, сега да, да, нека, нека да го дам като пример. Ако сравним падането на а, нещо, което вие определихте с чудовищен похлопак пред 120 минути БТВ, Комунизма Комуния, като чудовищен похлопак с падането на иконоборството като политическа идеологическа парадигма и религиозна норма, а, когато изследвате тези това процеси е в честа за това. братята Константин Кирил философи и методи. Това ми се видям на много много. Съм го цитирал в книгата изказването съвременник, монах, който а, е до прозрението, че а, всички ереси по някакъв начин са били проблемни и така нататък, но иконоболщето е единствената ерес, която е създадена отгоре. Която е наложена като така държавна форма на изповядване на ярд. Нещо, което много напомня на комунизма че и нацизма, нали, те, те са идеологии, които се развиват някъде долу, но всъщност биват налагани върху обществото по един административно-диктаториален, сега казваме тоталитарен начин. Тоталитарен едва ли има така много голяма релевантност в контекста на средновековието, където всичко в известен смисъл минава през вярата, но има такава прилика между иконоборството и тоталитарните режими на 20-ти век, в смисъл, че те са налагани отгоре. Тоест, допустимо е това сравнение? Правилно съм го усетила? И като сравнение, може би, е много далечно, но ако търсиме, да е казвате, в широтата на, на идеологическите парадигми, да, може би, не, не е неправомерно. Сега, учърванията... Искам да кажа много определено, че никъде не съм се опитвал и дори мрази, когато има директни аналогии между днешния ден и миналото. В смисъл, историята не трябва да бъде държанка на днешната политика и не трябва да префасонираме историята, за да докажем някаква днешна политическа теза. Това, че много неща си приличат и си схожат, е факт, защото, както е казано и в писание, няма нищо ново под Слънцето. Но директните алюзии за съвременна политика са нещо, което аз лично не съм правил. И ако някой би га намерил, биха били по-скоро изкуствени. А, очакванията на хората обаче, биха били а, човек като вас, да се върне към 20 век, към прехода към демокрация, доколкото сте министър-председател точно в един от тези ключови периоди в начало. Аз се казвам министър-председател, аз се казвам Филип Димкро. Казахме го това и в самото начало на, на, тази, на, на този наш разговор. Знам, знам че не обичате а, политическите определения в случая, защото Представяме наистина един изключително интересен ваш роман. Знам това, но казвам, че очакванията на хората вероятно са такива, че винаги зад вашите исторически книги ще история. четат, четат настояще. Можете Има ли да си история, от това? Когато а, публикувах една детска книжка, която бях написал за племениците си. Име по да е публикуем и 96-та година излизат, излизат истинската история за лицарите на кръглата маса. Някой <съща> съобщи <съща> по вашето <съща> радио май и книгата за 45 минути биде изкупена. <съща> <съща> Вероятно с идеята на, на хората, които се купували, там ще прощат какво е направил Х или И на кръглата маса. Представям си техните очудени физиономии, когато са видели се говори за Крайварта или за Лансеволт. Но а, такива недоразумения очевидно стават. Затова е много държах да бъде ясно, че Брати и историческа книга, за не си помисли някой, че става дума за някакви брати от а, така последната епоха. А, Добре. Но това е едната страна на нещата. С такива смесени не се възможи. Другото нещо е, че мисля, че аз съм голямо уважение към политиката. Не споделям мръсните приказки, които се говорят в момента в България, за това, че политикът е във мръсна рабочишка, политици са бандити и така нататък. Няма нищо верно в това. Във всяка дейност има и свестни и несвестни, което е друго нещо. Но, от друга страна, политикът е нещо много по-тясно от живота, все пак. И когато става въпрос за литература, а, литературата има тая претенция да се обръща към живота като цяло, ми се струва, че политиката може да има в не само подчинено значение. Сега, предишната ви книга «Светлина на човеци» търси отговор на купища дяволски трудни въпроси а, за отговорността, лидерството, морала и ми е много любопитно да кажете все още ли смятате, че лидерите трябва да са болезнено и отговорно фиксирани в спасението, в реформирането, в това да подобрят живота на другите, а не само собствените. Болезно си. фиксирани. Когато човек попада в някаква такава позиция, той е дължен да мисли и за другите. Нещо, което проче, той прави и когато не е в такава позиция, но кръга се реширява. Естествено, периферията на кръга се замъглява малко, т.е. той е правилен да взима решения, които понякога не държат сметка за точно индивидуалните преживявания на точно определена единица. Сирич в политическите решения винаги има някой, който не е много доволен от тях. Но а, така или иначе както в семейство, така и в държавата, човек мисли за ближния си. А, така че болезно фиксиране е формула, която не приемам. Болезно, но ще защото Болезнени могат да бъдат реформите, болезнено може да бъде приемането на едно горчиво лекарство, без което обаче а, може да бъде загубен човешки живот. В този смисъл, отговорността на, на лидера, вероятно, е не да прави мили очи на всички. Да, очевидно. Не, мисля, че това, което казвате, му разбираещо се, даже така не бих се спрял на него Добре. толкова, защото мишто е очевидно. Понеже говорихме о Светлина човек, човете, ставаме един пасаж, на който аз много държа и който чух отдавна да бъде изказван в някаква степен от един британски автор Купър, което така ме зарадва. Той е свързан с тим пасаж от Деянията на апостолите, когато Петър наказва и резултатът е, че нани ни се фира за едно схващно това като голямо предателство към общността, всъщност плащат се живота си, падат поразени от силата. И а, тогава си мислех, че а, това е един, една хубава иллюстрация за това, как страстта би трябвало да участва в управлението и в политиката също. Ако Петър би направил това хладнокръвно, без патос, без истински да е потресен вътрешно, то той би минал за хладнокръвен, манипулатор, жесток, фанатик, садист. Правейки това с, с, с негодованието и патоса, който той изпитва, той има онази човеш, човешко оправдание на задължителната страст, тогава, когато ти си справяш пред злото. Да се бориш с злото без страст не е сериозно. Разбира се, ако, ако цялото ти поведение се пърне само в едно страстничене, тежко и горко. Спомням си една друга ключова а, реплика ваша, а, важна. Отваряме вратата към хаоса, която толкова усилия затворихме 92-а година. А, как изглежда това затваряне на вратите на хаоса в периода, в който се впускате в книгата Братя? Има ли го? Това е важен мотив. Какво правят хората, които извършват отговорни действия? Тези четири двойки, братя, са такмо такива хора. Те правят нещата по много личен начин. Освен това, нека да признаем така малката тайна, че за четири, тези четири двойки има и още някои лица, които се мержелеят. Едно от лицата, които. Може би в най-голяма степен се откорява, освен самите двойки, и това е човека, по чийто знак минава управлението на Роман, Самуил. А, така че а, има, има моменти, в които хаосът тропа на вратата. Те могат да са под контрол, могат и да не са много типична такава ситуация, разбира се, е ситуацията на приемането на християнство в България отгоре. Тя е една много уникална ситуация, между другото, в този момент в Европа, при която начинът по който християнство влиза в България е доста различен от другите места. Значи той не влиза с, първо с решение отгоре. Хлотбик също се покръства първо, но отваря един път за постепенно приемане християнство от държавата му. Борис го налага. А, това става с насилие от Као Велики, който покръства сексонците, но той създава манастира в Фулда и изпраща един сон мисионери, които продължават цялата тази работа. Но всичко това е канализирнице насочено в една посока. В България в един миг нахлуват мисионери и спасители от къде ли не. Нали, идват първо с различните си възгледи Хора от Византия, хора от Германия и хора от Рим. Някак се отваря една скоба, Много често по един примитивен начин се говори за а, западното духовенство и отношението му към Кирвей методи. Кирвей методи работят в контекста на започващия вече сблъсък между германското духовенство и папската Корея. Така че, което след това ще прерасне в борбата между папите и императорите. 150 години по-късно. Това нахлуване от различни посоки в България, плюс локалните съществуващи вече християнски общности, някои от тях повлияни и от иконоборци, и от павликиани, които се прехвърлени там от Констинко, прониме и така нататък, открива пътя за един невероятен хаос по-скоро е удивително, че има справяне с този хаос, не това, че той е възникнал. И въпреки това, българския пример е, че това нещо е било осъществено и в крайна сметка твърде успешно. Сега ще завърша с един въпрос с известно намигване. Първият ви роман Ибо живяха Господи, който литераторите сравняват с Емилиан Станев и антихрист, е писан през 1986-та до 1989-та година, но излиза в дните около победата на СДС в изборите на 13 октомври 1991 е проклятието на политическия междан. <съща> <съща> Малко преди да бъдете избран за министр-председател. Ако в това има нещо повече от а, а, проклето съвпадение, каква голяма промяна можем да очакваме днес? Бо забога. Не забога. Не очаквайте никаква голяма промяна. Аз съм един човек, който постепенно навлиза в пенсионна възраст. А, старая се да правя каквото мога, но ако чакате велики зауми от мен, обещавам ви, че велики зауми няма да има. Аз мисля, че и сега ем проблем да не биографията си, защото вътре има толкова разнопосочни, разнородни, различни неща. Пак само това ми трябва, нали, да, да, да трябва и да добавям нещо към не за Бога 30-те годишни на отпадането на Берлинската страна, Вие сте носител на наградата Труман Рейган Freedom Award за принос в борбата за отхвърляне на комунизма в Европа. И всъщност се зачудих, ако... Вие казвате, че няма, но всъщност сигурен ли сте, че няма препратки в братя към днешните турбулентни политически водовъртежи? Значи, сигурно има неща, които си приличат. А, човек се изкушава, нали? ще издам тайна поне за хората, които ме познават, нали? Че а, семейството на, на Керу и Методи, живеейки в економическия период, живее в много отношения, така както някои наши семейства, че и моето семейство, може би и вашето, е живяло през тези години, нали? В едно такова състояние на... На пъв, частично преследване, частично притворство, частично приемане и така нататък. Какво се говори вкъщи? То трябва да е различно от това, кое да. което се говори навън. Това е първата да, реклама. Добре, това са, са неща, страница, да. които а, не са иллюзия, те са просто нещо, което се случва в такива човешки ситуации. Нали? Тогава и сега не е просто. Тоест... В този смисъл а, сигурно има такива подобия, нали? но, но това е плотне на целенасоченото желание да, да, да правя ефтини паралели, а просто защото наистина човешката природа не се е променила съществено в последните 4-5 хиляди години и освен това, делата, които човеците извършват, общо лето са като че ли са краен брой Всъщност, многообразието на света не е в различните неща, които правим, а в начина по който ние успяваме да ги направим. Благодаря, Филип Димитров. Утре на 14 ноември е премиерата на книгата Братя на Филип Димитров в съюза на архитектите от 18.30 Благодаря ви. И yes. аз?